במדבר, פרק ח. וידבר אדוני אל משה לאמר. דבר אל אהרון ואמרת אליו, בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה, העלה נרותיה, כאשר ציווה אדוני את משה. וזה מעשה המנורה. מקשה זהב עד ירחה, עד פירחה, מקשה היא, כמראה אשר הראה אדוני את משה, כן עשה את המנורה. וידבר אדוני אל משה לאמור. קח את הלוויים מתוך בני ישראל, וטיהרתה אותם. וכה תעשה להם לטהרם. הזיע להם מי חטאת, והעבירו טער על כל בשרם, וכבשו בגדיהם, והטהרו.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 והיו לעבוד את עבודת אדוני. והלוויים הסמכו את ידיהם על ראש הפרים, ועשה את האחד חתת, ואת האחד עולה לאדוני, לחפר על הלוויים. והעמדת את הלוויים לפני אהרון ולפני ונב, והנפת אותם תנופה לאדוני. והבדלת את הלוויים מתוך בני ישראל, והיו לי הלוויים.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 ויעש משה ואהרון, וכל עדת בני ישראל ללוויים, ככל אשר ציווה אדוני את משה ללוויים, כן עשו להם בני ישראל. ויתחטאו הלוויים, ויחבסו בגדיהם, וינף אהרון אותם תנופה לפני אדוני, ויכפר עליהם אהרון לטהרם. ואחרי כן, באו הלוויים לעבוד את עבודתם באוהל מועד, לפני אהרון, ולפני ונב, כאשר ציווה אדוני את משה על הלוויים, כן עשו להם. וידבר אדוני אל משה לאמר, זאת אשר ללוויים, מבין חמש ועשרים שנה ומעלה, יבוא לצבו צבא בעבודת אוהל מועד, ומבין חמישים שנה, ישוב מצבא העבודה, ולא יעבוד עוד.